În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cinstită este înaintea Domnului moartea cuviosului Lui. Fras creștini, Sfântul Părinte și erat Nicolae, pe care îl prăznuim astăzi, s-a născut în cetatea Patara, din părinți drept credincioși și foarte bogați. Tatăl său se numea Teofan, iar maica lui Nona. Această binecuvântată pereche petrecea în bună credință și își împodobeau sufletul cu mulțime de fapte bune. Pentru viața lor ce-a plăcută lui Dumnezeu și pentru multele milostenii ce făceau, s-au învrednicit a naște pe acest mare sfânt și făcător de minuni Nicolae. Deci, născând pe acest Dumnezeu sprung l-a numit Nicolae, care se tâlcuiește biruitor de popor. Și cu adevărat, așa a fost că ce-a biruit toate răutățile și păcatele lumii spre folosul creștinilor. După ce s-a născut, maica sa, Nona, a rămas stearpă până la sfârșit, mărturisind însuși firea ei, că nu mai era cu putința se naște al fiul ca acesta, adică atât de curat, sfânt și bun. Sfântul Nicolae a fost ales din pântecele Maicii sale și sfințit cu darul lui Dumnezeu, căci de la început a cinstit pe Dumnezeu cu buna credință, căci înainte de toate s-a arătat făcător de minuni și postitor fiindcă nu sugea să se hrănească Miercurea și Vinerea, decât seara, și atunci sugea numai din peptul cel drept al Maicii sale. Și la prima baie pe care i-a făcut-o, a stat copilul trei ore pe picioarele lui singur, nesprijinindu nimeni, arătând prin aceasta că va fi un mare slujitor, și înainte stătător al Sfintei Trăini. Deci, crescând pruncul, cu anea a crescut împreună și cu înțelepciunea, urmând obiceiurile părintești și făcând și el mulțime de fapte bune, după aceea, sosind vremea de școală, a fost dat la învățătura dumnezeieștei scripturi. Iar el, cu agerimea minții sale și cu povățuirea Sfântului Duh, în puțin timp a ajuns la multă cunoștință și făcându-se desăvârșit în cunoașterea Sfintelor Scripturi, a început apoi să urmeze și să pună în practică cele ce citise, căci își păzea mereu mintea curată și se ferea de vorbe nefolositoare iar când întâlnea partea femeiască, se ferea să stea de vorbă păzindu-și ochii și fugind departe de toate locurile periculoase. El vedea pe Dumnezeu în fața ochilor lui, în tot locul, și cel mai mult îi plăcea să zăbovească în Sfânta Biserică. Căci de acolo se folosea el cel mai mult din citirea Sfintelor Cărți și astfel se pregătea pe sine locaș curat și vrednic pentru a locui în trânsul Duhului Dumnezeu. Tânărul Nicolae, cel îmbunătățit și curat, având în sine lui Dumnezeu, se arăta cu totul duhovnicesc, căci nu se vedea la el niciun obicei urât al alți tineri de seama lui. Din contră faptele lui și vorbele lui, erau ca ale unui om bătrân, sta mereu pe gânduri și zicea, Doamne Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, cum să fac mai bine eu voia Ta, Doamne, ca să mă apropii mai mult de dragostea Ta? Ajută-mă, stăpâne, să fac numai ceea ce îți place Ție și ferește-mă, Doamne, de toate zmintelele tinerilor și stinge ispitele poftelor când se abată asupra mea. Dar fericitul acesta copil avea un unchi cu numele tot Nicolae, care era episcop. Și văzând pe nepotul său îmbunătățit în fapte bune și înstrăinat cu totul de lumea cea deșartă, a sfătuit pe părinții lui ca să-l dea să slujească lui Dumnezeu. Părinții aducându-și aminte de făgăduința lor, Căci așa făgăduise înaintea lui Dumnezeu când făceau rugăciuni și milostenii și când erau ei neroditori. Al da pe el lui Dumnezeu. Atunci a adus copilul cadar înaintea lui Dumnezeu încredințându-l episcopului Nicolae. Primind episcopul pe tânăr, se mira de înțelepciunea lui și de viața lui curată, și la a suit prin treptele preoției, hirotonisindu-l preot. La hirotonisire, episcopul a zis către popor, Iată, fraților, astăzi văd un nou soare răsărind marginilor pământului. Acesta va lumina, va mângâia pe mulți întristați și necăjiți. Acesta va șterge multe lacrimi din ochii poporului. O fericită este turma, care se va învrednici să aibă pe acest păstor. Această prorocie a arhereului s-a împlinit mai pe urmă, căci primind Sfântul Nicolae darul preoției, adăuga o peste osteneală, petrecea în post și în nencetate rugăciuni, căci viața lui se asemăna cu a îngerilor. În vremea aceea, unchiul său, episcopul Nicolae, s-a dus în Palestina, ca să se închine Spintelor locuri la mormântul Domnului Hristos. Atunci a încredințat toată o cârmuire a bisericii nepotului său, Sfântului Nicolae. El a avut toată grija bisericii ca și unchiul său. În această vreme părinții Sfântului Nicolae au părăsit această viață vremelnică și s-au mutat la cea veșnică căci au murit. Iar Sfântul Nicolae, rămânând moștenitor averilor celor multe, a împărțit-o la cei săraci, căci nu ținea nici cât de puțin la lucrurile acestea pământești și la poftele cele lumești. El se apropia mereu de Dumnezeu cu rugăciun și zicea: către tine, Doamne, voi ridica sufletul meu, învață-mă să fac voia ta că tu ești Dumnezeul meu. Și mâna lui era întinsă mereu către cei săraci, lipsiți și oropsiți. Și curgea cu un destulare ca un râu curat de apă, multele lui milostenii. Iar pentru a cunoaște faptele lui, ascultați una din aceste fapte ale milostenii. Era în cetate aceea un bărbat care avea trei fete foarte frumoase. Și acesta din multa lui bogăție ajunsese sărac și lipsit, și nu mai avea nici ce mânca. Fiind așa de lipsit și strântorat din toate părțile, s-a gândit să-și dea fetele spre desfrânare și să-și facă casa necurată pentru desfrânați, Căș zicea el, numai în felul acesta voi putea să câștig și hrană și îmbrăcăminte ca să nu pierim. Dar Dumnezeu, care nu voiește pierzarea omenească, a făcut ca să ajungă vestea aceasta la urechile Sfântului Nicolae. Atunci plăcutul său, cu bunătatea pe care i-a pus-o Dumnezeu în suflet, a pornit spre ajutor ca să nu piară aceste suflete și să le scape de sărăcie și din căderea în păcatul desprânării. Și ca să nu știe stânga ce face dreapta, așa după cum a zis Domnul Hristos să facem milostenia, a luat o legătură mare de galben și a mers în miezul nopții la casa omului acestuia, aruncând-o în lăuntru pe fereastra casei și s-a întors spre casa sa repede. Dimineața, sculându-se omul acela și aflând legătura, a văzut mulțime de galbeni intrânsă. Mare a fost mirarea și nu știa ce să creadă. Se temea ca nu cumva aurul ce vede să fie vreo nălucire înșelătoare, căci nu aștepta de nicăieri un astfel de bine. Întorcea galbenii cu vârful degetului, privea și se minuna, și se și veselea cu bucurie, plângând cu lacrimi fierbinți, socotindu-se mult în sine la o facere de bine ca aceasta așa de mare. Dar și-a adus aminte de Tatăl Cerez din ceruri care poartă grijă de toți săraci și mulțumindu-i cu lacrimi a măritat fata cea mare, dându-i aur din destul pentru zestrea ei. Despre aceasta, înștiințându-se, Sfântul Nicolae i-a părut bine. Și iarăși, pregătind altă legătură de galben, la fel cu cealaltă s-a dus noaptea și a aruncat-o pe aceeași fereastră în casa omului sărac. Sculându-se dimineața, iarăși a găsit aurul. Căzând cu fața la pământ și cu lacrimi fierbinți, mulțumează când mulțumesc cu Dumnezeul meu care m-a izbăvit cu sângele tău și acum mă izbăvești și pe mine și fiicele mele de păcatul cel pierzător. Arată-mi, Doamne, pe îngerul tău cel pământesc, pe cel ce păzește sufletele noastre de pierzare, ca să știm cine este acela care ne scoate pe noi din sărăcie și din gândurile cele rele și spurcate. După multă rugăciune către Dumnezeu, Mulțumind bunătății lui, a făcut nuntă și fiicei sale celei de-a doua, dându-i aurul ca Apoi, cu multă grijă pentru fica lui cea de-a treia, aștepta cu nădejde că va veni iarăși trimisul lui Dumnezeu. Și de aceea nu mai dormea noaptea, sta treaz ca să poată simți când vine făcătorul lui de bine. Și iată, nu după multă vreme a sosit cel așteptat că Sfântul Nicolae iarăși a luat o legătură de galben și a aruncat-o pe aceeași fereastră. Când a simțit Tatăl Fecioarelor, îndată a alergat în urma lui, pe care ajungându-l și cunoscându-l cine este, a căzut la picioarele lui sărutându-le și numindu-l izbăvitor, ajutător, mântuitor sufletelor lor, că zicea, de nu m-ar fi ridicat pe mine Domnul cel Mare într milă, prin îndurările tale eu aș fi pierit cu fiicele mele prin căderea păcatului desfrânării, vai mie! Și multe cuvinte grăia cu lacrimi către Sfântul Nicolae, iar el ridicându-l în sus, cu jurământ, i-a zis să nu spună la nimeni ceea ce a făcut. Dar cine ar putea povesti multele lui faceri de bine? și milosteniile lui către săraci. Pe câți flămânzi n-a hrănit, pe câți goi n-a îmbrăcat, pe câți a răscumpărat din amarnice datorii. După aceasta, cuviosul părintele Nicolae a vrut să meargă și el la sfintele locuri, la mormântul Domnului să se închine și să sărute urmele picioarelor lui. Mergând într-o corabie, corabierii nu știau ce avea să li se întâmple, Simțiau însă un pericol mare. Sfântul Nicolae, care era împreună cu dânsii, vedea că are să fie un întuneric, un vifor de vânturi cumplite. căși văzuse pe vrăjmașul diavol intrând în corabie și vrea să afunde corabia cu oamenii. Și iată când data a năvălit asupra lor, în ceasul acela o furtună fără de veste, ridicându-se un nor, și s-a făcut vii formali. Toți au amorțit de groaza morții și se rugau Sfântului Nicolae ca să le ajute și să izbăvească. Atunci Sfântul le spuse să-și pună nădejdea în Dumnezeu și fără îndoială să aștepte gramnica izbăvire. Iar el a început să se roage cu multă stăruință și sârguință către Domnul și îndată s-a liniștit marea, și oamenii s-au bucurat, mulțumim lui Dumnezeu și plăcutului Său, Sfântului Părinte Nicolae. Tot în această călătorie, unul din corăbieri s-a suit în vârful catargului ca să îndrepteze corabia. Când a vrut să se pogoare de acolo, a alunecat de sus și a căzut în mijlocul corăbii așa de tare că ce-a murit pe loc. Iar Sfântul Nicolae l-a înviat cu rugăciunea sa, Sculândul ca dintr-un somn, l-a dat viu corăbierilor. Ajungând în Alexandria plăcutului Dumnezeu Sfântul Nicolae, a tămăduit pe mulți bolnavi, a izgonit demonii din oameni, a mângâiat pe mulți păcătoși și pe mulți necăjiți. Ajungând în Ierusalim, s-a suit la Golgota și s-a rugat apoi acolo, Vizitând toate locurile sfinte, s-a închinat pretutindeni. Într-o noapte a vrut să facă rugăciune într-o biserică care avea ușile închise. Dar când s-a apropiat Sfântul Nicolae, de ea s-au deschis ușile singure. Zăbovind în Ierusalim vreme îndelungată, se pregătea să se ducă în pustie. Dar un glas dumnezeiesc de sus a auzit zicându-i, Nicolae, întoarce-te înapoi în patria ta, pentru că Dumnezeu care le rânduiește toate spre folosul nostru, nu vrea să fie ascunsă sub obrocul pustiei aceea făclie pe care o pregătește să fie pusă în sfeșnicul mitropoliei din Lichia. Deci, aflând o corabie, s-a tocmit cu curăbierii să-l ducă în patria sa. Iar ei cu vicleșug a îndrepta corabia în altă parte și nu l-au băgat în seamă, și mergea unde și pregătise ei locul. Dar Dumnezeu n-a lăsat pe plăcutul său în mâhnire. Căci a suflat un vifor împotrivă și a întors corabia cu multă repeziciune către orașul Lichia, acolo unde vrea să meargă el. Iar pe corabieri i-a îngrozit cu mare frică. Și așa a ajuns în patria sa Sfântul Nicolae. Apoi a mers la mănăstirea pe care o zidise unchiul său, episcopul patarelor, și o numise Sfântul Sion. Aici Sfântul Nicolae a fost primit și iubit de toți frații, și toți se foloseau de cuvintele și de viața lui îngerească. În această mănăstire sta liniștit și nădăjduia ca acolo să petreacă toată viața, dar Dumnezeu n-a vrut ca această comoară bogată să fie ascunsă într-o mănăstire mică. Și voința lui a fost ca de această comoară duhovnicească să se folosească cât mai multe suflete. Și iată că odată stând Sfântul la rugăciune, a auzit un glas de sus. Nicolae, să-i intri în nevoința poporului dacă dorești să fii de mine încununat acest glas, auzindu-l, s-a spăimântat și zicea, ce voiește glasul acesta și ce cere oare de la mine? Și iarăși a auzit glasul zicându-i, Nicolae, nu este aceasta holda pe care ai să-mi o aduci mie roadă și pe care o aștept de la tine, ci întoarce-te către oameni ca să se preamărească prin tine numele meu. Atunci Sfântul Nicolae a cunoscut voia lui Dumnezeu că este să lase liniștirea mănăstirii, să plece de acolo dintre călugări și să meargă să slujească mântuirii oamenilor, să întoarcă sufletele la Dumnezeu. Dar nu știa încotro să se ducă, că se temea și de slava lumească. Și atunci a plecat într-o parte a Lichiei, în cetatea slăvită, ce se numește Mira, Mitropolia Lichiei. În acest oraș intrând, nu era cunoscut de nimeni. El locuia acolo ca un străin și nu avea altă grijă decât să meargă la Sfânta Biserică că sta cu acolo într-o casă. În acea vreme, iată că a murit arhereul cetății Mira și adunându-se toți episcopii ca să aleagă un bărbat vrednic pentru acel scaun, dar neștiind pe cine să aleagă, au făcut rugăciune ca însuși Dumnezeu să le arate pe acel păstor ca să păstorească turma din mira lichiei. Dumnezeu, ascultând rugăciunea lor, a descoperit voința sa unuia dintre episcopii aceia, poruncindu-i să meargă de dimineață și să stea lângă ușile bisericii, ca să ia seama și cine va intra mai înainte decât toți în biserica aceea, acela este îndemnat de Duhul meu și luându -l cu cinste să-l puneți episcop. Iar numele bărbatului acelui să știți că se numește Nicolae. După ce a înștiințat pe toți episcopii, de acea vedenie s-a dus însuși el și a așteptat la ușa bisericii. Când a venit vremea utreniei, iată și Sfântul Nicolae îndemnat de Sfântul Duh, a ajuns, de altfel ca de obicei, cel din tâi la ușa bisericii. Când l-a văzut, episcopul a întrebat, Cum te cheamă fiule? Dar el tăcea. Mai întrebându-l încă o dată, i-a răspuns cu blândețe, Nicolae mă cheamă pe mine stăpâne. Auzind acel glas blând și înțelegând episcopul că este chiar acela din vedenie cu numele de Nicolae, S-a bucurat mult, l-a luat de mână și l-a dus cu cinste înaintea celorlalți și cu toții l-au așezat pe scaunul arhieresc, așa după cum văzuse însuși Sfântul Nicolae odată într-o vedenie, mai înainte, pe Mântuitorul într-o slavă, dându-i lui o Sfântă Evanghelie, iar pe Maica a Fecioară Născătoare de Dumnezeu îi punea pe umeri un omofor arhieresc. Chiar de la începutul păstoriei sale, Sfântul zicea într-o sine astfel, O, Nicolae, pentru această dregătorie și pentru acest loc trebuiesc alte obicei. Deci, de acum înainte să nu mai trăiești pentru tine, ci pentru turmă, pentru oameni să-i ajuți, și-a pornit cu multă înțelepciune la luptă înverșunată, împotriva relelor, păcatelor și Duhului Răutății, spre folosul sufletelor pentru slava lui Dumnezeu, ca prin cuvinte și prin fapte să lumineze înaintea tuturor oamenilor ca să se preamărească Tatăl Cel din cer. Fiind blând și fără de răutate, zmerit cu Duhul, se ferea mult de îngânfare. Hainele lui erau proaste, sărăcăcioase, hrană puțină, de care o gusta o odată pe zi, iar ușile casei lui erau totdeauna deschise necăjiților, asupriților și tuturor celor din nevoi. Sărmanilor era ca un tată, săracilor, milostiv și tuturor năpăstuiților, mare făcător de minuni. Dar ochiul cel zaviznic al deavolului, care nu încetează a ridica război, asupra robilor lui Dumnezeu, neputând răbda să vadă credința în Florin și oameni, întorcându-se la dreapta credință la Dumnezeu, a ridicat vicleanul diavol prigoană asupra Bisericii lui Hristos, prin păgânii împărații ai Romii, Dioclițian și Maximilian, de la care a ieșit poruncă prin toată lumea ca toți creștinii să se lepede de Hristos și să se închine idolilor iar cei ce nu se vor supune să fie siliți prin chinuri cu temnițe și cu munci grele și cu moarte silnică să moară. Această veste veni și în mira ei la Sfântul Nicolae, fiind el atunci căpetenii al tuturor creștinilor, propovăduia credința cea bună a lui Hristos și era gata să moară oricând pentru dragostea lui. De aceea a fost și el prins de călăii păgâni și a fost băgat în temniță din preună cu mulți creștini. În acea temniță a răbda foame și sete, mirosul cel greu și strântorarea temniței, dar el îi hrănea pe toți cei legați din cuvântul lui Dumnezeu și intărea întărea în credință într-o lui Hristos. Dar iată că veni iarăși zile de pace pentru creștini, căci împăratul Constantin cu puterea crucii lui Hristos sfărâmă pe împărații păgâni și pe toți protivnicii săi îi pierdură, liberă de la închisoare pe toți creștinii și sfărâmă capiștile idolilor. Atunci și cetatea Mirelor a primit iarăși pe păstorul cel mare, pe Marele Arhereu Nicolae, înapoi, care a fost mucenic cu voia și fără sânge încununat. De acum Ierarhul lui Hristos cu mai multă o sârdie s-a pus în slujba Domnului și a poporului creștin și a început să zidească biserici, iar capiștile idolești le dărâma. Treburile mergeau de minune, credința înflorea, mulțime de păgâni se botezau și poporul creștin se bucura de pace și binecuvântare cerească. Dar deodată se-i vii un oarecare eretic, anume Arie, care a început să semene neghină în ogorul lui Hristos. Sfinții părinți împreună cu binecredinciosul împărat Constantin s-au adunat la soborul din Niceea la anul 325, printre care a fost și Sfântul Ierarh Nicolae. Iar acest eretic Arie propovăduia că Domnul Iisus Hristos nu este de o cinste și de o ființă cu Tată. Când a auzit Sfântul Nicolae, fiind în sobor cu ceilalți sfinți părinți, a stătut împotriva lui Arie și a arătat dogmele credinței celei apostolești și văzând el ca Arie nu se convinge, s-a umplut de râvnă ca și Sfântul Ilie, S-a sculat în mijlocul soborului și după ce l-a rușinat cu cuvântul, l-a lovit pe arie peste față cu palma, din care, cauză, Sfinții Părinți s-au măhnit foarte tare și i-au luat Sfântului Nicolae semnele arhierești, adică omoforul, medalionul, mitra. Iar împăratul l-a băgat la închisoare. Acolo la închisoare, fiind Sfântul Nicolae, I s-a arătat Domnul Hristos iarăși și Preacurata sa Maică, întrebându-l, ce face aici Nicolai? Iar el a zis, din râfnă pentru legea ta, Doamne, sunt aici. Atunci Domnul Hristos îi dă o evanghelie frumoasă, iar Preacurata Fecioară îi dă Sfântul Omofor, așa cum văzuse mai înainte în vedenii. De aceea îl și vedem în cele mai multe icoane pictate, cu Domnul și Maica Domnului în dreapta și în stânga. Deci vrând Domnul Hristos să le arate că fapta lui a fost primită și râvna lui cea dumnezeiască a fost bună, a arătat unuia din sfinții părinții aceia o vedenie ce se petrecea cu Sfântul Nicolae la închisoare. Atunci l-au scos de grabă de la închisoare și i-au dat cele cuvenite Sfântului ce au cunoscut că a fost plăcută lui Dumnezeu acea îndrăzneală a Lui. Întorcându-se Sfântul cu cinste la turma sa, ca un lucrător de pământ înțelept, și-a curățit toate buruienile, spinii și mărăcinii și le-a aruncat afară din biserica Domnului. Iar pe arie cu învățăturile Lui l-a vânturat ca și colopată dându-la împreună cu toți Sfinții părinți. Apoi, Sfântul Nicolae, chiar din viață fiind, în vis se arăta unora spre bucurie, iar altora spre mustrare și înfricoșare. Odată s-a arătat unui negustor din Italia, căruia i-a dat trei galbeni în vis și i-a poruncit să meargă în cetatea lui, în Mira, ca să-și vândă acolo grâul lui cu preț. Negustorul așa a făcut și astfel. Sfântul Nicolae și-a salvat poporul de la foamete, hrănindu-l în chip minunat. Altă dată Sfântul Nicolae a scăpat de la moarte trei bărbați care erau nevinovați, căci luând bani călăul de la niște vrăjmașai lor, îi dusese într-un câmp ca să-i taie. Auzind Sfântul Nicolae, s-a dus fuga mai înainte de a-i omorâ în locul acela unde era adunat popor mult, și cei trei o sândiți cu mâinile legate își așteptau moartea cea grozavă. Atunci Sfântul Nicolae apucă repede sabia din mâna călăului și o aruncă jos și îi zise cu îndrăzneală că îl pârăște la împăratul și îl îngrozit cu cuvinte aspre, încât acel călău blestemat tremurând își cerea iertare de la Sfântul. Iar Sfântul însuși cu mâinile sale a dezlegat, pe cei trei osândiți, zicându-le să plece la casele lor. Tot așa în minunat a mai scăpat alți trei oameni de la moarte și aceștia erau niște voievozi. În ajunul tăierii lor, Sfântul Nicolae se arătă în vis chiar împăratului și ighemonului care trebuia să-i taie. Și le spune că acești voievozi sunt nevinovați, sunt părâți pe nedrept, să-i slobozească de grabă, că altfel mare nenorocire îi așteaptă. Împăratul și hegemonul fiind îngroziți, au slobozit pe cei trei voievozi și s-au plecat cu zmerenie Sfântului Ierar Nicolai. De aceea Sfântul Nicolai este socotit de toți creștinii ca un izbăvitor al celor din închisori, al celor năpăstuiți ca unul ce alungă farmecele și pe dracei îngrozește, ca un tată al săracelor, văduvelor și orfanilor și mai ales ca un părinte fierbinte rugător pentru fetele care voiesc să se căsătorească cu cinste și își păzesc fecioria lor până la căsătoria legiuită de Dumnezeu cu cununia în biserică. Și alte multe minune a făcut Sfântul Nicolae cât a fost în viață și după ce s-a mutat la Domnul până în zilele noastre. Iată deci de ce ne închinăm noi în fața icoanei acestui mare Sfânt. Nu pentru că îl vedem acum pictat pe icoană îmbrăcat așa de frumos în haine arherești, cu toate podoabele cele strălucite ale credinții noastre ci pentru că Sfântul Nicolae de mic pătrundea în casele pline de suferință și alina durerile, mângâia pe cei cu lacrim pe obraz și sătura pe cei și însetați. Când privim la chipul lui din ecoană, să ne-l închipuim cât era dezmerit, căci atunci când făcea el aceste minunate fapte, nu mergea doar îmbrăcat în haine curate, în haine scumpe, să-i vede în râvna lui pentru popor și pentru dreapta credință, căci a surpat capiștile idolilor, a pălmuit pe ereticul arie și a salvat de la moarte pe cei nevinovați. Mila lui pentru săraci, grija cea mare pentru a-și sătura poporul din mira lichiei cu pâine. Acestea și multe alte fapte mari, văzându-le Dumnezeu la slujitorul său, ierarcul Nicolae, l-a umplut de daruri și l-a făcut mare făcător de minuni. Aceste fapte strălucite l-a ridicat și l-a sfințit, nu licențele și n-a avut, și nu gura lumii cea nedreaptă, l a nedreaptă l-a pus pe scaun, ci darul Duhului Sfânt pentru inima lui bună și plină de milostivire. Dar Sfântul Nicolae este foarte supărat, pe partea femeiască de astăzi, care fără nicio pricină, fără nicio constrângere, își dau trupul lor la desfrânare. Acele trei fete pe care le-a salvat de la acest păcat pierzător de suflet, erau constrânse de foamete și sărăcie, ca să cadă în păcatul desfrânării. Dar în timpul nostru o mulțime de fete își vând sufletul și trupul lor pe nimic ca să câștige iadul și suferințele și vremelnice și veșnice. Tare măhnit este Sfântul Nicolae și pe părinții acestor tinere și tineri care trăiesc în desfrânare, necununați. Sfântul Ierar Nicolae și astăzi este printre noi cu multă dragoste părintească ne îndeamnă, să lăsăm orice răutate și păcate, să nu ne mai dujmănim, să nu ne mai pârâm, să nu ne mai calomniem, să ne lăsăm de înjurături, de drăcuiel și de blestemuri, de vrăj și de descântece. Cei care purtați numele meu, zice Sfântul Nicolae, să fiți demni de acest nume Sfânt, și să-mi urmați credința și că căci numai așa veți putea să vă mântui sufletul și să câștigați împărăția cerului. Numai așa veți cinsti pe Dumnezeu și persoana mea și onomastica voastră, nu cu beții, cu înjurături, cu distracții vinovate, cu pofte animalice și depărtați de Sfânta Biserică, căci în zadar purtați numele meu, în zadar vă numiți creștini și mânia dumnezeiască vă va ajunge și aici, în casele voastre, și din colonchinurile veșnice. Ascultați de învățătorii voștri, nu vă luați după eretici și fiți star în credință că-și Dumnezeu vă va ajuta și eu mă voi ruga pentru voi toți aceia care îmi numele și pentru toți care cinstiți ziua și pe Dumnezeu cu venirea la biserică, cu prinoasele voastre și cu dragostea voastră. Mă voi ruga pentru voi și voi fi în mijlocul vostru și voi ruga pe Dumnezeu să vă ajute în toate necazurile și suferințele și bolile voastre. O Sfinte Mare Părinte Ierarh Nicolae, la ce ai băvi pe atâția creștini de la moarte și ai scos din nevoi și necazuri, Vino și în ajutorul nostru cu rugăciunile tale și scapă din toate nevoile pe toți creștinii care s-au adunat aici. Iar celor ce poartă Sfântul Tău nume, învrednicește-i să-L poarte cu cinste ca niște creștini adevărați. Și roagă-te pentru noi toți ca să ne izbăvim din mâinile vrăjmașilor văzuți și nevăzuți. Amin.